Condiția umană Pista 13 A doua zi, ora 4 Dintr-o ceasornicărie devenită permanență, Chio se uita la trenul blindat. Pe un spațiu de 200 de metri, înaintea și înapoi a lui, revoluționarii aruncaseră în aer șinele și scoaseră afară trecerea de nivel. Din trenul care bara strada, nemișcat, mort, Chio nu vedea decât două vagoane, unul închis ca un vagon de vite, altul parcă ar fi fost turtit de un rezervor de petrol cu turela lui din care ieșea un tun de calibru mic. Țipene de om. Nu se vedeau nici asediații, ascunși după ferestruicile lor închise pretutindeni, nici cei care atacau ascunși în casele care dominau calea ferată. Către biserica rusă, către imprimeria comercială, în spatele lui Chio, salvele nu mai conteneau. Soldații, dispuși să se predea, erau scoși din luptă. Ceilalți urmau să piară. Toate secțiile răsculaților erau acum înarmate. armate. După ce fusese străpuns frontul, trupele guvernamentale fugeau spre închin în trenurile pârândite de sabota sau prin gropile mocirloase ale drumurilor, bătuți de vânt și ploaie. Armata Gomindanului va fi filaja în câteva ceasuri. Ștafetele soseau din clipă în clipă. Intră Cen, îmbrăcat tot ca muncitor, se așeză alături de Chio și privit trenul. Oamenii se făceau de gardă, ascunși după o baricadă la 100 de metri de acolo, dar n-avea voie să atace. Gâtul lung al tunului din tren se deplasa. Ca niște nori, coborâți foarte jos, valurile de fum, ultima sclipire de viață a incendrului stins, lunecau în fața sa. Nu cred să mai aibă multă muniție," spuse Chen. Tunul se înălța din turelă ca telescopul unui observator și se mișca cu multă băgare de seamă, cu tot blindajul, șovăia la unei asemenea mișcări, îl lăsa să pară fragil. Imediat, tunurile noastre se vor afla acolo, spuse Chio. Tunul la care se uitau înceta să se mai miște și trase. Ca răspuns, o salvă făcu să troznească blindajul. O fâșie de lumină se evi sus, pe cerul cenușiu și alb, drept deasupra trenului. Un curier i-a dus lui Chio niște documente. n -avea majoritatea în comitet, spuse acesta. Adunarea delegațiilor întrunită clandestin de partidul Gomindan înainte de insurecție Alesese un comitet central format din 26 de membri, dintre care 15 comuniști. Dar comitetul alesese la rândul său comitetul executiv care trebuia să organizeze consiliul municipal. Aici era un punct cheie. Și aici comuniștii nu mai dețineau majoritatea. Al doilea curier, în uniformă, intră, se opri în pervazul ușii. Arsenalul a fost ocupat. Tancurile? întrebă Kyo. Au plecat spre Nankin. Vin din armată? Era un soldat din divizia întâi, cea care curprindea cel mai mare număr de comuniști. Chioi puse o serie de întrebări. Omul era amărât. Soldații își puneau întrebarea la ce era bună internațională. Totul aparținea burgheziei Gomindanului. Rudele ostașilor, aproape toți sărani, erau obligați să verse dări grele pentru fondul de război, în timp ce burghezia plătea impozite destul de ușoare. Dacă voiau să pună stăpânire pe pământuri, ordinele de sus îi împiedicau să o facă. Cucerirea shanghai va schimba această stare de lucruri, se gândeau soldații comuniști. Dânsul însă, curierul, nu era sigur de asta. Dădea argumente stângace, dar nu era greu să le înțelegi sensul. Chiu spuse că la Shanghai vor fi înființate Garda Roșie, milițiile muncitorești. La Han Kyo existau 200.000 de șomeri. Amândoi, din minut în minut, se opreau, ascultau. Han Kyo, spuse omul, știu, există Han Kyo. Vocile lor înăbușite rămâneau parcă în preajmă, oprite de freamătul aerului ce părea că așteaptă și el lovitura de tun. Amândoi se gândeau la Hankou, orașul cel mai industrializat din întreaga China. Acolo era organizată o nouă armată roșie. La ora asta, chiar secțiile muncitorești învățau acolo să munuiască puștile. Cu picioarele depărtate, cu pumnii în dreptul genunchilor, cu gura întredeschisă, Chen îi privea pe curier și nu spunea nimic. Totul va depinde de prefectul Shanghaiului, continua Kyo. Dacă e dintre ei noștri, n-are mare importanță majoritatea. Dacă e însă de dreapta, Chen se uită la ceas. În ceasornicăria asta, cel puțin 30 de pendule întoarse sau oprite, indicau ore diferite. Salve precipitate se reuniră într-o avalanșă, Chen ezită să se uite afară. Nu-și putea dezlipi ochii din acest univers al mișcării acelor de ceasornic, indiferente față de Revoluție. Îl trezi forfota curierilor care plecau. Se hotărâsă să se uite în sfârșit la ceas, ora 4. Am putea afla... Puse în funcțiune telefonul de campanii, trânti furios receptorul, se întoarse spre Chio. Prefectul de dreapta. Se extinde mai întâi Revoluția, iar apoi s-o adâncim, spuse Chio, mai mult ca o întrebare decât ca un răspuns. Se pare că linia internațională e să lase aici burgheziei puterea. Provizoriu, victoria ne va fi furată. M-am întâlnit cu curier de pe front. Orice mișcare muncitorească e interzisă în spatele frontului. Chiang kai a dat ordin să se tragă împotriva greviștilor, luându-și și unele precauții. O rază de soare pătrunse înăuntru. Sus, pat albastra fășiei luminoase se lărgea. Soarele învăluia strada. În salvelor, scăldat de o asemenea lumină, Trenul blindat părea părăsit. Trase din nou. Chio și Chen îl cercetau acum cu mai puțin interes. Poate că dușmanul se afla în preajma lor. Foarte neliniștit, Chio se uita încruntat spre trotuar, care strălucea în lumina razelor trecătoare de soare. O umbră mare creștea pe caldarăm, Înălță capul. Catov. În mai puțin de 15 zile, continua el, Guvernul Gomindanului va interzice secțiile noastre de asalt. M-am văzut cu ofițeri albaștri, trimiși de pe front ca să ne sondeze, să insinuieze Viclean că armele s-ar afla în mâini mai bune la ei decât la noi. Vor dezarma garda muncitorească, vor avea de partea lor poliția, comitetul, prefectul, armata și armene. Iar noi vom fi săvârșit insurecția pentru asta. Trebuie să părăsim Gomindanul, să asigurăm independența Partidului Comunist și, dacă e posibil, să cucerim puterea. Nu ne aflăm în fața unui simplu joc de șah, ci trebuie să ne gândim serios la proletariat. Ce-l sfătuind să facă? Chen își privea picioarele goale, fine și murdare, încălțate cu saboți. Muncitorii au dreptate să facă grevă. Noi le cerem să înceteze greva. Țăranii vor pământ. Au și ei dreptate. Noi îi împiedicăm, spuse Chen. Nu pune accentul pe cuvintele mai lungi. Lozincile noastre sunt ale albaștilor, continuă Chio, la care adăugăm mai multe promisiuni. Numai că albaștrii dau burghezilor ce le făgăduiesc, pe când noi nu dăm muncitorilor ceea ce le făgăduim. Destul, spuse Cian, fără să-și ridice măcar privirile. Mai întâi trebuie ucis ceanca și. Cator ascultă în tăcere. E o chestiune de viitor, spuse el în sfârșit. Acum sunt uciși ai noștri. Da? Și totuși eu. Chio... Vezi bine, nu sunt sigur că îți împărtășesc părerea. La începutul Revoluției, când eram încă socialist, revoluționar, eram cu toți împotriva tacticii lui Lenin în Ucraina. Antonov, comisar acolo, aresase proprietarii de mine și îi băgase la 10 ani muncă silnică pentru sabotaj. Fără judecată. Cu autoritatea sa de comisar al cecăi, Lenin l-a felicitat. Noi toți am protestat. Știi, proprietarii erau adevărați exploatatori, iar mulți dintre noi fuseserăm trimiși în mine ca ocnaj. De aceea, gândeam noi, trebuie să fim deosebit de drepți față de ei, ca exemplu că nu suntem la fel. Totuși, dacă i-ar fi pus în libertate, proletariatul n-ar fi înțeles nimic. Lenin avea dreptate. De fapt, dreptatea era de partea noastră, dar Lenin avea dreptate. Și noi eram împotriva puterilor excepționale ale cecăi. Să fim cu băgare de seamă, lozinca actuală e bună, să extindem e revoluția și să o adâncim. Nici Lenin a spus-o imediat, întreaga putere sovietelor. N-a spus însă niciodată puterea menșevicilor. În nicio situație nu putem fi constrânși să dăm albaștrilor armele. În... În niciuna. Pentru că atunci revoluția e pierdută și nu rămâne decât. Un ofițer al gomindanului mic țeapăn cu o de japonezi intră pe ușă. Salută. Armata va ajunge aici într-o jumătate de oră, spuse el. Ne lipsesc armele. Câte ne puteți da? Cen se plimba încoace și încolo. Catov aștepta. — Milițiile muncitorești trebuie să rămână în armate, spuse Chio. Cer asta cu consențământul guvernului din Han Kyo, răspunse ofițerul. Kyo și Chen zâmbiră. — Vă rog să vă informați, continua el. Kyo manevră telefonul. — Chiar dacă ordinul a început, Chen tăios. — Am înțeles, strigă Kyo. — Ascultă. Katov lua al doilea receptor. Îl puse amândoi la loc. Bine, spuse eu. oamenii se află încă în luptă. Artileria va fi aici imediat, spuse ofițerul. Vom isprăvi cu lucrurile astea, arătă trenul blindat înțepenit în soare, noi înșine. Puteți preda trupelor armele mâine seara? Avem urgentă nevoie de ele. Ne continuăm marșul spre Nankin. Mă îndoiesc că va fi posibil să recuperăm mai mult de jumătate din arme. De ce? Nu toți comuniștii vor accepta să-și de armele. Chiar dacă e ordin de la Han Kiu, Chiar dacă ordinul vine de la Moscova, cel puțin imediat. Simțea exasperarea exasperare a ofițerului chiar dacă el nu manifesta. Vedeți ce puteți face, spuse el. Voi trimite pe cineva în jurul orei șapte. Ieși. Crezi că trebuie să predăm armele? Îl întrebă Chio pe Katov. Începe să pricep. Vezi bine, înainte de orice e nevoie să ajungem la Han Kyo, ce vrea internaționala? Mai întâi să se folosească de armata Gomindanului pentru a realiza unificarea Chinei, să dezvolte apoi prin propagandă și prin altele această revoluție care trebuie să se transforme de la sine din revoluție democratică în revoluție socialistă. Trebuie ucis Chiang kai si spuse Chen. Chiang kai si nu ne va lăsa să ajungem până la revoluția socialistă, răspunse Chiu. Nu poate altfel. El nu se menține decât sprijinindu-se pe taxele vămilor și pe contribuțiile burgheziei, iar burghezia nu îl va plăti pe degeaba. Va trebui să restituie datoria în cadavre de comuniști. Asta înseamnă, spuse Chen, că vorbim ca să nu tăcem din gură. Lasă-ne în pace, spuse Catol. Nu-ți dai seama ce ar însemna să luci pe ceai în și fără acordul Comitetului Central sau cel puțin al Delegatului Internaționalei? Un zgomot îndepărtat înlocuia puțin câte puțin tăcerea. Te vei duce la Han Kyo?" îl întrebă Chen pe Kyo. Bineînțeles." Chen se învârtea în lung și în lat prin cameră, Veghea de ceasurile deșteptătoare și cu cuc care își continuau tic Am spus un lucru foarte simplu," continua el în sfârșit. Esențialul, singurul lucru care ne rămâne de făcut. Anunței." Vei aștepta?" Kyo își dădea seama că dacă Chen se codea în loc să răspundă, Însemna că nu Catov îl convinsese. Însemna că niciuna din dispozițiile de acum ale internaționale nu satisfăcea pasiunea profundă care îl făcuse revoluționar. Dacă l-ar accepta, numai din disciplină n-ar mai putea acționa. Chio privea, pe subceasornice, trupul acela ostil care îi dăruise revoluției jerfa sa și a altora și pe care revoluția îl va izgoni poate în singurătatea sa împreună cu amintirea asasinatelor sale. Nu-l putea considera nici dintre ei și nici adversar. Nu putea fi nici alături de el Dar nici nu putea să se despartă de el Sub semnul frăției de arme Chiar în clipa în care privea trenul blindat Pe care îl vor capa capat împreună Simțea apropiindu-se ruptura posibilă Așa cum simțea amenințarea crizei La un prieten epileptic sau nebun În momentele sale de cea mai mare luciditate Chen își reluase mersul Scutură din cap ca și cum ar fi protestat Spuse în sfârșit Bun Ridicând din umăr. De parcă ar fi dat astfel un răspuns pentru a-i satisface lui Kyo nu știu ce dorință copilărească. Se auzi din nou un zgomot mai puternic, dar atât de nelămurit încât trebuie să asculte foarte atent pentru a desluși ce anume era. Părea că vine din pământ. Nu, zise Chiu, sunt țipete. Se apropiau și deveneau mai precise. Atacă oare Biserica Rusă? întrebă Catov. Mulți guvernamentali se retraseseră acolo. Însă țipetele se apropiau de parcă ar fi venit dinspre periferie, spre centru, din ce în ce mai puternice. Imposibil să fie deslușite cuvintele. Katov aruncă o privire spre trenul blindat. Vor primi întăriri? Țipetele, mereu fără cuvinte, se apropiau din ce în ce mai mult, ca și cum o veste foarte importantă ar fi fost transmisă din mulțime în mulțime. Contrastând cu țipetele, un zgomot diferit își făcut loc, devenind sfârșit distinct. Zguduirea regulată a pământului sub paș Armata, zise Catov, sunt ai noștri Cu siguranță, strigătele erau aclamații Era însă imposibil să fie deosebite de urletele de groază Chio auzise apropindu se într-un fel asemănător mulțimea alungată de inundații Tropoitul cadat al pașilor Se transformă într-un freama de plescăituri ușoare, apoi reîncepu Soldații se opriseră și acum plecau într-altă direcție au fost preveniți că trenul blindat se afla aici, spuse Chio. Cei din tren auzeau desigur mai prost decât ei țipetele, însă mult mai bine freamătul de afară amplificat de rezonanța blindajelor. Nu zgomot izgudui pe toți trei. Din tren trăgea fiecare pușcă, fiecare tun, fiecare mitralieră. Catov fusese într-unul din trenurile blindate din Siberia. Imaginația l-a ajutat să-și închipui agonia trenului. Ofițerii comandaseră foc fără întrerupere. Ce puteau face în turelele lor cu telefonul într-o mână și cu revolverul într-alta? Fiecare soldat își închipuia desigur, ce înseamnă acest frământ. Se pregăteau să moară împreună sau să se arunce una asupra altora în submarinul uriaș care nu va mai ieși niciodată la suprafață. Trenul însuși intrase într-o stare de convulsie furioasă. Trăgând tot timpul, din toate părțile, zgudui de propriul său delir, Părea că vrea să evadeze de pe șine, ca și cum furia neputincioasă, disperată a oamenilor pe care îi adăpostea, s-ar fi transmis armăturii de fier captive ce se zbătea și a idoma. În această dezlănțuire nebună, ceea ce îl fașina pe Catov nu era beția morții în care se cufunda oamenii din tren, ci frământul șinelor care țineau piept urletelor ca o cămașă de forță. Întinse brațul înainte ca să se convingă că nu e paralizat. Timp de 30 de secunde nu se auzi nimic dinspre tren. Acoperind zgomotul înăbușit al pașilor și tictacul tuturor ceasurilor de magazin, se stătornicii un urui de fierărie grea, artilerie armatei revoluționare. Înăuntru blindajului, fiecare om din tren asculta zgomotul acesta, cum asculți însuși glasul morții.